Hej Tommy och Ludde. Ja det var Stefan här igen. Jag skulle återkomma med addendum på omskärelseberättelsen. Och nej, inte religiösa anledningar. Jag tycker inte om religion så det, det nej. Utan det här var en medicinsk omskärelse som berodde på att, och det här kanske Ludde ska lyssna lite extra på, att strängen hade gått av några gånger och till slut så... Hade den liksom läkt så istället för att vara den här tunna fina grejen den ska vara så, så var den liksom som en klump på mitten av ihopläkt kött. Och det gjorde att den var inte rörlig eller flexibel alls. Och därmed så drogs hela förhuden åt och, Ja det blev i stort sett för förhud bara för den, anled ja, den anledningen. Eh, och därför fick jag helt enkelt, för att det gick liksom inte att flytta på den överhuvudtaget nästan till slut för att utan att det började spricka i strängdelen där och, och hålla på eh, som ni kan förstå är lite smärtsamt hela tiden och eh, så fort den hade rört sig på något vis eh, eh, så ja det blev hela alltid irriterat och hela förhuden nästan blev liksom svullen och jävlig och konstig bara av att inte Fan, eh, kissa lite nej, ungefär på den, den skalan var det. Så ett varningens fingeralud. Se till att det läker fint så det är inte bedåligt. Eh, och ni spekulerade ju att det kanske skulle vara obekvämt att ha eh, ollonet fritt i byxan så att säga. Och jag i början så tänkte jag med att nej, det här, det här är ju jättejobbigt för det, då, då blir det väldigt skavande nästan. Och, och så men det är liksom van sig efter ett tag och nu är det inga problem alls faktiskt. Men i början tänkte jag mig att det här kommer aldrig funka. Så kan jag lägga till, till den här historien om den där gången när jag med min den här blodssvullnaden gick till vårdcentralen för att, för att de skulle se om det skulle vara så eller om det var lite för mycket. Svullet efter operationen men och, och jag kommer in till distriktssköterskan och, en manlig sådan och han eh, förklarar situationen och ja, ja, då tar vi en titt, säger han och och den blicken eller, eller hans uttryck när han såg det, det var liksom oj, jaha eh, ja, det var inte dåligt ungefär, och jag var nej det ja, spännande och sen så Han visste inte riktigt vad han skulle göra sen sa, Jag ska gå och prata med en kollega Och ja, sen komma tillbaka med en läkare Helt plötsligt och han sa med Ja, ja det, det, det kan ju bli svullet Efteråt Så det var liksom lite sådär som att De, de var lite, lite i chock Av den här hur svullet det faktiskt var Och sa att ja, det här går nog bra Stefan eh, Tack för mig Ja, Yo uh. Word Adjective <laughs> Pronoun Adverb Run on and on and on Where my gerunds at Parenthetical uh. Shit Motherfucker, Hej och välkommen till avsnitt 55 av Tom och Liddes podcast. Ska vi börja med att tacka Stefan? Ja, för Som... fortsättningen på anekdoten om hans förhud. Ja, då fick vi mer förklarat. Inte av religiösa skäl, utan alltså, när man... När man har mer praktiska skäl. Ja, och det var ju inte det att så här förhuden var förtrång heller, som det är för vissa. Nej. För då, då, då säger man typ så här: det är så konstigt att man säger, ja, ah, förhuden var förtrång Istället för mm. att man säger att kuken var för stor för förhuden. <laughs> det skulle jag säga. <laughs> ja, ja, absolut. Om jag måste operera min förhud så här. ah fuck, kuken var för stor för min förhud. <laughs> jag, jag hade, eh, Could not en, handle it. Apropå förhud, eh, så hade en klasskompis som gick i låg- och mellanstadiet. Som kallades för förhuden. Nej men alltså det var ju så här att det var det var innan man liksom förstod hur riktigt hur hur hur den det manliga könsorganet i skap. Men det var ju så här, hans penis såg ju så jävla lång ut. Men då är det typ hälften var i förhud liksom. <laughs> han, hade, han hade fått fel förhud. Ja han, någonstans han får... är det där som går omkring med förhud som typ bara täcker halva penisat. Han hade för stor förhud liksom. Eller för Ja, det, så, så kan jag också vara. Måste operera kuken förut nu. Vi, vi tänkte vända på steken i veckans avsätt eller hur? Ja. Det är enbart för att vi är så otroligt sämst. Det är skitdåligt. Ja, så att vi tänker inleda med att och ta lyssnabrev den här veckan. Ja. Ja. Och, och vi påbörjade lyssnabrev, men så blev du arg. Jag blev jättearg. Ja, så jag vet mm. inte riktigt vad fan... Vad, vad är det för några vi har läst? Vi har ju läst äh. det från Avgrundsvrål. Mm, just det. Uh, och sen det här från Stefan fick vi med nu. Mm. Och så hade vi en till som är inaktuell nu. Ja, just det. Ja, uh, och sen... Men vi, vi kan tacka Simon för det i alla fall. Ja, uh, tack så mycket. Ja. Mm. Och vi, vi har ju fått uh, bokstavsmail. <laughs> bokstavsmail? Det är här, det är så bråkiga mejl. Ja. Mejl som inte kan sitta still. Gud vad hemskt. Ja. ja, ja, ja. Uh, just det, vi, vi bröt mitt i, um, mitt i ett mejl här. Mm, om, gjorde vi. Ja. Ska jag fortsätta på det då då? Nej, för då kommer jag att stänga av igen. Och det ska vi inte göra nu början eller? Det blir jättekort avsnitt. Ja. Men jag tänker om man har någon fråga då. Jag ska bara läsa om man har någon fråga då. Ja, men du får äh... inte nämna det, det här. Nej. Ludde? Ja. Det här är alltså hans fråga. Okej. Okay. Är ni mer eh, mys person eller vill vi bara ha sex? Är det frågan till oss? Ja. Sen, är det för mycket begärt att få ställa en fråga till? Det är lite av en dubbelfråga. Ja. Första delen är om ni är mer av myspersoner eller vill bara ha sex. Du kan svara på den frågan. Uh, jag tror först både... alltså. <laughs> ja, jag tänker också skyggivigt. <laughs> du, du får svara på den frågan. Jag tänker inte svara på den hela frågan. Så, tänk om jag svarar typ så här, det ena eller det andra och så får jag bara det resten av livet. Oh. Uh, om jag måste välja... Alltså det beror ju först och främst på hur, vad man är för humör. Men... Rent allmänt så tycker jag mys... Jag, jag gillar mys bättre för att det är så här kravlöst. Sex, mm. då måste man göra saker och det blir så här. <går> någon form av press. Någon form av krav på prestation. Men det Nej. är ju inte om man bara ligger och skedar och håller om och liksom eh, högst på sin höjd trycker underlivet mot hennes rumpa och liksom eh, luktar henne i nacken. Då. Kan jag använda det med uttrycket I agree to disagree här. Ah, okej. Okay. Blir det debatt nu? Ja, lite grann. Är det för, knulludde för... som kommer nu? Nej, det är absolut inte knulludde. Eh, jag tycker att i och med ditt påstående, Tommy, ja. då tycker jag du förringar den ädla konsten att mysa. Eh, mm. Det du säger nu, då lägger du fram som att så här, samlag kräver någonting från dig Det kräver att du presterar Gör ditten och datten Att jag äh, antar att du tänker att, jag måste, att du måste se till så att tjejen har det skönt Att hon har det bra, jada jada och sådana saker <laughs> Grejen är den att Alla som har lägga med mig kan, kan skriva under på att det är inte är ett bekymmer Det är exakt samma Alltså, det, det, det, alltså ett uh, uh, uh, uh, mys för mig kan ju liksom vara lika som ett samlag utan penetration och petting ja men då det ser inte jag som mys alltså mysa det är så här framför en film tycker jag såhär mysa petting och sådär uh, torrjuk tycker inte jag är mys nej men alltså jag pratar inte om petting och torrjuk det, det är inte mys du, du, hör, du, hör, du hör inte vad jag sa du, du sa ju ordet petting Nej, jag sa, jag sa utan penetrering och petting, sa jag. Aha, utan ja, utan petting. Ja. Okej. Okay. Mm. Men det, det blir ju sexuellt, eller? Den ädla konsten att mysa, är, det ska icke förringas. Så är det. Och, och, eh, eh, och, och, och till skillnad från eh, ett samlag, till exempel. Ah. Och, och, och om jag ligger med, med, med en person... Ah. Då, kan jag, då kan jag liksom per automatik så här, äh, fuck it, fokus bara på mig nu. Ja. Ah. Eh, eller fuck it, fokus bara på henne nu. Så kan det också vara. Först säger du när jag ligger med en person och mm. nu säger du fokus på henne. Ja. Ah. Är det medvetet? Ja. Okej. Okay. Intressant. Då då? Ja. Jag tror inte att jag har hört att du har legat med en man någon gång. Nej, jag har aldrig gjort det. Men, man... men, men jag pratar stort nu, alltså överlag. Okay. <laughs> alltså, jag, jag, vill, jag vill inte sitta här och, och påpeka att det, är, att det här, det jag pratar om nu, att det är enbart är applicerbart på en kvinna, utan det jag skulle kunna applicera det här på en man lika gärna. Okej, okay. du har bara om inte jag... gjort än. Nej. Nej. Även ja, om inte... vi, var, vi kom till uh, first base. Ja, ja. just det. Minst vad jag sa till dig efter att vi hade pussats? du tyckte jag hade mjuka fina läppar. Ja, och, och vad sa du till mig? Jag hade druckit några öl. Du sa ingenting. Du sa Nej. ingenting om mina läppar. Jag var så tagen av stunden, tror jag. Mm, mm, mm. Ja. Jag hade... Alltså, den fredagkvällen hade jag liksom tankarna hos någon annan, mig. Jag, jag ber om ursäkt om du kände att jag inte var liksom... Hade full fokus på dig just då. H hade jag bra pussläppar? Ja, var det okej? Okay, det. Det okay? Ja, absolut. absolut. Bra, bra. Men, men äh, det var någon annan som pussade lite bättre. Du det, det är så jävla onödigt. Det är så jävla onödigt. Ja, det är, men jag var på väg någonstans nu. Jo, när det gäller samlag. Då kan man lägga, lägga fokus bara på sig själv. Eller den andra personen. Så är det ju. Mm. Men om ett mys ska bli bra. Då kan det, jag kan inte mysa med en annan människa. Och bara tänka på mig. Nej. För då blir det liksom så här, om jag bara, jag ska ligga skitskönt och liksom så här: fucking, jag ska hela filten och liksom, vad <laughs> det är. Jag ska hela filten. Det blir, det blir inte, då, då blir det inte ett bra mys. Nej. Och det är samma sak om jag liksom, om jag bara skulle lägga fokus på den andra personen. Kanske man ligger själv som ett jävla mä här och liksom typ börjar få skavsår i röv och, och inte stelkramp. Vad fan heter det där man vaknar och skriker när man har jätteont i benet? Kramp. Ja, men det heter det bara kramp. Sendrag. Sendrag, tack så mycket. <laughs> det, för mig, som gammal fotbollsspelare så det är sånt man vaknar av på nätterna och skriker. Ja. För, bara så du vet. Ja, ja. Men förstår du vart jag vill komma nu? Att, att, att jag tyckte att du verkligen liksom... Du, du eh, det tycker jag är en lat lite. mysare. Nej men du sparkade lite på myset och tyckte att det är liksom att, att det är inte så märkvärdigt, det är inte så svårt. Men förstår du nu vad jag, hur jag tänker? Jo jo, men alltså mm. mys är något som faller sig mer naturligt för mig än, än sex. Om jag säger det kan, bero, det kan ju bero på att eh, du inte har haft så mycket sex. <laughs> ja, det kan det göra. Jag är eh. praktiskt taget oskuld. Mm, <laughs> precis. För mig är det, liksom, det är liksom Men jag tror faktiskt att jag har, jag har ju absolut haft sex med fler än vad jag har myst. Alltså, jag, verkligen myst med. För att jag kan, sex jag har... kan jag ha med typ vem som helst. No biggie. Ja. Men ja, verkligen, du... verkligen mysa, det är mycket mer intimt än sex. Ja, ja. så, så är jag det Jag måste tycka det. om personen för att verkligen mysa. Och jag, jag är ju liksom, jag, jag törstar ju mer efter mys än eh, sex. ja. ja. För man kan ju typ runka, men vad fan ska man göra för... Vad, vad är det som... eller, eller, det handlar väl inte om det... Alltså, törstar mer efter mys än sex. Det handlar väl, det, det handlar väl också mycket om att, att jag har väl en längtan efter att liksom träffa någon att mysa med. Eh, för att träffa någon och ha sex med, det är ju fan så mycket lättare än att träffa någon och mysa med. Absolut. Alltså, eh... Det är ju typ... En av sju eller någonting som man kan mysa med, ja, men, men, men liksom så här, scenario, vakna upp och så liksom få gå och, och, och göra frukost, typ ägg och baconmackor. sätta och äta dem tillsammans. Efter att bröd. man har snapchatat dem till mig. Ja, precis. Det måste man göra först, ja, eller? Ja, det måste man ja. Och, och, och sen sitta med den här personen och äta dem tillsammans framför liksom en serie och, och, och sen du vet, mellan tuggorna så tittar man på varandra och så ler man och så typ säger vad är det? säger man varandra? ingenting du, du är bara så fin och så typ så här man vad är det? säger du så eller säger hon så? hon säger så för att jag tittar så här mycket på henne hon tycker det är lite jobbigt. Ja. Så, ja. <laughs> som brudarna på tunnelbanan. <laughs> som tycker det är jobbigt när jag tittar på dem. När <laughs> jag tittar på dem. Ja just det. Vad fan är det? Du, apropå tunnelbana. Ja. Jag vet inte om du har uppfattat det. Men eh, våran eh, kollega på, på eh, det andra stället vi här härjar på, på ja, internet. Ja. Han såg svarta Tommy idag. Och eh, jag fick se bild på halva svarta Tommy för han kunde inte riktigt ta... Uh, är det inte jag som är svarta Tommy? Nej, okay. utan alltså det här var alltså, det här var en svart kille och det var, eh, det var du fast med Dreads och svart. Jag hade ju Dreads förut. Men alltså Tommy, det var så sjukt likt, det var så jävla läskigt det var mm. så jävla läskigt. Så om, samma om, panna någonsin, som dig. om jag någonsin möter honom då blir det Swordfight som i Nej. Link's Adventure Nej, universum kommer att implodera då ni är samma person, förmodligen. Ja. Men det, det fick mig att tänka på en sak. Har alla en svart look tror du? Det där... Fan, det var något... Du, du, du vet... Um... Den asiat... Asiaten som spelar den korean Jin i Lost. Mm. Han var med i... Um... Jimmy Kimmel eller Conan eller något sånt där. Okej, okay. varför då? Vad är han med i nu? Ja, det vet jag inte. Men han hade i alla fall med sig en massa så här, Asian lookalikes. alikes okay. så här, Asiatiska representationer av kändisar. Okej. Okay. Nej, nej, nej, nej, nej, nej! Det var asiaten du... i, i The Walking Dead. Jaha. Det var det. Han är lite mer aktuell, va? Ja, det, det var det jag kände också. Vad fan, ja. Fel asiat, fel asiat. Jag, jag älskar också att du inte kan namnet på någon av dem, utan det är Asiaten i Lost eller Asiaten i Walking Dead. <laughs> det är Jin och Glenn. Det, det är samma sak som att du vet, han, Asiaten i Karate Kid. <laughs> det, det är Jin, Glenn och Miyagi. Ja. Jag vet inte <laughs> vad de heter på riktigt. Ja, fler asiater, Bruce Lee måste vara en asiat. Ja. Eller, måste han? Det var en fråga, mig. Han har ingen val. <laughs> Nej, men, han måste. Han måste, han må, Bruce Lee måste vara asiat. men På tal om <laughs> eh, ja. då var Det har varit tunnelbanor i kaos i Stockholm. Jag måste vara bra det. det lite snabbt. Ja, ja. Eh, det är jättemånga stationer i stan där rulltrapporna har stått stilla ja. i typ veckor, typ två veckor. Varför har de gjort det, då? Jag vet inte, säkerhetsskäl. Ingen berättar varför. Som, alltså på riktigt. Som, som, Zombies, säkert. Eh, men, Nej, men det är så roligt, för att i i tågen så varnar tågföraren om att vara jävligt försiktiga nu för alla rulltrappor står stilla. Ta hissen om ni är handikappade. Eller alltså något sånt där. folk i Stockholm. <laughs> Men det är som så här se upp för dörrarna, dörrarna stängs. Måste varna dem för dörrarna stängs. Mm. Det är så roligt. Men de varnar i alla fall eh, om att rulltrapporna eh, står still så att, mm. så att folk inte bara ska ställa sig och bara stirra på dem och inte veta vad de ska göra. Utan de förbereder oss innan, innan vi kliver av tåget. så vi inte bara står där och typ vrålar och sliter vårt hår. Och bara stirrar på dem och vet inte vad vi ska göra. Men alltså jag tycker alltså, det, det är en av mina liksom, värsta grejer med, med Stockholm överhuvudtaget. Rulltrappor. När man, rulltrappor. man går, när man är tunnelbanan där man liksom ska gå upp. Alltså hur folk beter sig i trappor och rulltrappor alltså. Mm. Alltså det, det, det är barn som som faktiskt i hela jävla Stockholm just där och då. <laughs> men... men... Jag ställer, mig, jag ställer mig alltså till får se nu, till vänster i rulltrappan typ på flit ibland. Har inte du sagt åt mig flera gånger att jag står på fel sida? Också? Jo, jo. men det är vettigt etikett, vet jag. Nej. Och så är det ta inte. sedan dit du kommer. Det är en rulltrappa. Vet du vet var, vet, vet varför rulltrappan uppfanns? För att jag som människa ska, ska, inte ska behöva gå ner för trappan, utan jag ska kunna ställa mig och åka ner. Ja. ja. Men det, alltså, en rulltrappa som står still, Det är ju en trappa. Är vi överens om det? Absolut. ja Så jag fattar inte varför de behöver alla de här varningarna. Och sen typ, vi så här. Jag, jag, åkte, jag gick ner för trappan vid slussen igår. Um, och då är det så här: massa orangea varningslappar. Som säger: gå försiktigt, spring inte. Tack för visade hänsyn. Med typ en meters mellanrum ner för hela rulltrappan. Oh, för att vi kan inte gå i trappor, ah, och sen eh, i, i stan, jag tror det är T-centralen eller T-centralen eller Slussen eller något sånt där, så står det vakter uppe och nere vid rulltrappan. Och så här, Bara för att varna folk att hörni, rulltrappan står still. Var försiktig. Bygg en jävla mur runt hela jävla Stockholm. Och, och vakterna som står uppe där bjuder folk som kom, har gått upp för rulltrappan koppar med vatten. Nej. Nej, alltså du hittar du då. <laughs> nej! Så här, här, du har gått upp en trappa. Du måste vara törstig. Nej, Akta du så du inte svimmar. Du. du ljuger. Nej, nej, papperskoppar med vatten erbjuds av vakter som står där med neonvästar. Det, det är skitroligt hur de Men... behandlar hela den här situationen. Som om vi så här, fullkomliga lämningsidioter. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Har du fler brev, Tommy? Ja, vad är vår favoritposition i ett samlag? Vad bra att de specificerar i ett samlag, så att inte vi tror att det är på fotbollsplan eller sådär. Exakt, jag bara mittfältare. Vänsterback. Ja. Skulle du vara vänsterback om du spelade fotboll alltså? Ja, jag var den när jag spelade. Jaha, okej. Okay. Jag, jag, jag, jag, var, jag var inner... Nej, jag var fan vänsterytter. Alltså, jag fattar inte varför jag var mittfältare. Jag har ingen kondition. <laughs> Och jag fattar inte varför jag var vänsterback, jag är ju fan högerhänt. Jag tror att jag fick placerad på, på, på vänsteryttern, för att det var typ... Om jag ska vara elak mot mig själv så var vi kanske där jag gjorde min skada. Det är dumt <laughs> att vara inne i mitt fält där liksom, För då ska man lite spelfördelare och sådär. Och då ja. var jag ju varken. Man håller ut tråden alltid. Eh, back i ut i slutet liksom. Vad hör du då då? Ja men de tar sig förbi mig hur lätt som helst. Ah, okay. Jag var faktiskt eh, jävligt bra på back. Och forward, ja, det var jag någon gång ibland också. Men det var väl också, det var väl typ. Jag fick väl typ spela forward och vi ledde. För att då skulle jag typ <laughs> göra... Fan, jag var inte bra på fotboll, jag Ja, men förutom eh, ja. fotboll då, favoritpositioner. Ja, du. Alltså, det... det är väldigt svårt. Det, det där är väl lite... Det där är väl lite, vad heter det... Det är från fall till fall. Mm, det är ju det. Alltså, jag menar... Jag har inte stött på en enda kille till exempel som tycker att åh, nej, ta en tjej bakifrån, det hatar jag. Utan det är väl... Fast det, det är ju mer av en finisher. Mm. Eller hur? Finisher. Ja, finisher. Det, det var kul. Ja, fast... Um, ja, ba bakifrån är ju... Men samtidigt så får man inte så mycket emotionell kontakt. Nej, nej, alltså, det är absolut inte min... Alltså, jag, jag är en sån som tycker om att titta. Ja, ah, och rida baklänges. Uh, reverse cowgirl? Ah, ah, ah. ah, ja. Jag vill inte ha reversed. Jag vill ha, för jag vill ju liksom... Jag vill kunna titta på henne. Mm, jag ja, men jag, jag gillar Garton-Gartons. Cordon ja, ja, jo, jag mm, vet. Mm. Ja. Fast, fast du, inte hela tiden. Det är, någonting, det är bara någonting som man gör som en krydda. Reverse Cowgirl, det är ju som bakifrån fast man ligger ner. Ja, det är ju det. Ja, och jag gillar att ligga ner. Ja, precis. Det är Så jobbet att stå upp. Det är du. Det är, det är, det är, det är därför jag inte kör bakifrån. Så då så vet vi vem vilken position jag kommer att ha och du kommer att ha om vi någonsin kommer att köra dubbelmakka. Ja. <laughs> då, då har vi det. Det är bra ju. Då har vi det klart för oss. Så Aj, kommer vi som inte blir några styrigheter. Då jag bara titta på honom och så här, nicka. Ja. Sen kör vi. Ja. Vi vet. Ja, vi vet. Ja. Jag, tror, jag tror inte jag har något riktigt svar på den här frågan faktiskt. Nej, alltså det är svårt. Det är jättesvårt. Nära. Missionären i all ära. Den, ja, är, men den alltså, är vacker. Ja, men alltså, den är ju, alltså den är väl nästan den mest intima. Ja, ja, ja. Och, och, och, om, och om den liggande, liggande på, på sidan rätt... bakifrån kan vara ganska intim också. Ja, den, den, den är fin. Mm. Mm. Pussa i nacken. Oh. Oh. Eh, men missionären kan man göra så mycket med också För man kan jag ju ställa vet. sig upp på knä också Och sen kan man typ luta sig bakåt också Ja, nej men alltså det, det, det, Den är väl i mångt och mycket Den ultimata För den, den, den har ju så många varianter liksom. Ja, och sen kan man typ så här: Säga åt, uh, säga åt tjejen Och lägga armarna runt halsen på henne Och sen så sätter man sig upp Och så typ sitter hon i ens knä typ mm. Alltså det, det finns så mycket så Jag tror jag säger missionären faktiskt Mm. Bara för att den är så versatil Vi gör fan ett statement här Vi slår ett slag för missionären i det här avsnittet Missionären är den eh, officiella eh, Tommeluddes Luddes podcast-positionen Just det mm. eh, Förresten, undrar om Tommy snopp Oskuld på Snapchat är tagen Eller var det så att han inte ville ha en Minns inte vad han tyckte om det Den är inte tagen, jag har inte fått en snopp på Snapchat Och jag uppskattar Om jag blir förvarnad innan jag får en Varför? Um. Det är ju roligare om man bara får Ja, oh, nej Jo nej. Jag blir, jag blir lite rädd Okej okay. Nej um. Ja, nej, det var väl Ja, PS Är det för många frågor i detta mejlet Samt ljudfilen så dela upp det i flera olika avsnitt Uh, och det är Simons ljudfil då som är lite inaktuell nu. Ja. Uh, vi har ju lyssnat på den. Men det har vi. <laughs> det var ju så länge sedan. Jag kommer inte ihåg att det var några frågor i ljudfilen. Hm. Nej. Jag får ta och lyssna sen och se om det var en fråga som var aktuell. För det där var ju ja. innan. Det där var ju, han skickade det i typ mitten mm. av januari då, tror jag. I, i, innan du fortsätt, fortsätter med mejlen. Mm så vill jag faktiskt flika in att vi, vi, få, vi har ju faktiskt fått meddelanden på, på vår Facebook-sida också. Mm. Då kan vi passa på att slå ett slag för den. Det är ju facebook.com snedsträck Tommy och Luddes podcast. Mm. Borde det väl vara? Uh, det ja. stämmer. Ja. Och, och den får man ju mer än gärna gå in och gilla. Ja. Uh. Då får man se helt saker. Uh, Där får man se men, fanart. Ja, det får man. Ja. Ja, ska vi passa på att tacka uh, Daniel så otroligt mycket för den. Ja. Uh, du, ser är, så, du ser så finulig ut. Er, han fanarten. har ju fångat oss på pricken. Ah, ja, ja. För er, så, er, er som följer oss på Facebook, ni har ju sett den här bild. Ska vi uh, ha den som uh, avsnittsbild? Det tycker jag det, det tycker jag Daniel är värd. Ja, vi, vi kör den som avsnittsbild. Ja. Det blir ingen ja. Charlie Buff den här veckan. Nej, det blir inte. Som det brukar eh, bli. <laughs> eh, precis. Men eh, Malin Hapasari mm. har, har ju skrivit till oss på, på, på Facebook. Eh, ett ett, ett så här DM, direkt message då. Okej, okay, eh. sånt har du koll på. Jag är dollyt ja, på sånt. Ja, precis. Eh, och hon, hon vill tipsa om en film som hon tycker att vi borde se. Okej. Okay. Då den är så jävla random, konstig, spännande, sjuk, komisk och välskriven. Task. Ah, um. jag har ju, den har ju stått jättelänge på min uh, att se lista ah. jag, Jättelänge? Den ja, är ju spridlans ny Den kom ju förra året ja, men den, Vet du varför den har stått länge på min att se lista? Ah, ah. Det är ju för att jag lyssnar ju på Kevin Smiths uh, podcast Smodcast ah, ah. Uh, Och Kevin Smith är då regissören bakom denna film Uh -huh. Så jag har ju varit med från när han började prata om att han skulle skriva manus till den här filmen. Okej. Okay. Uh, den verkar ju sjukt rolig. Och det är, så, um... det är så roligt för att de två var med i någon annan film. Han som spelar huvudrollen i task. Han som blir förvandlad så att säga. Mm -hmm. Vi ska inte spojla. Uh, Nej vi säger de, det inga, Kevin Smith och han var ju med i någon jävla film. Oh, men jag kommer inte ihåg vad det var för film. Uh, ah, ja. uh, uh, de har varit uh, uh, med uh, i filmer tillsammans och nu gör de en film tillsammans jag, jag vill, jag, alltså, när vi ändå har det uppe upp, upp, upp på talet vi har väldigt ofta nämnt eh, filmer på Fredrik och Alex och Sigge att det, att, att det har liksom varit som, som lite alltså, inspiration för, för det vi gör alltså mm. för mig Aha, det är, för dig ja, jag har men, lyssnat på ett enda avsnitt jag, det var ju bara för att jag tvingade dig ja. till det. Men, men, men, men däremot just för, för Kevin Smith Behöver vi berätta för folk vem Kevin Smith är? Om man inte vet vem Kevin Smith är, då, då får man skämmas lite, kanske. Nej, han har ju inte varit relevant på hur jävla länge som helst. Är det så? Ja. Vad var okay. det senaste relevanta han gjorde? Dogma, eller? Clerks 2, det... kanske. Ja, Dogma kom efter, va? Efter Clerks 2? Nej. Ja. Dogma var jag såg på förhandsvisning. Clerks 2 är väl nyare än Dogma? Kanske. Eh, vad heter den? Den är ju, fan, den är ju skitbra. Eh, som kom för några år sedan. Som handlar om det här, de här, det här religiösa... Ja, men den har ju inte fått bra recensioner alls. Red mm. eller något sånt där, va? Ja, ja, precis, har, ja exakt. Nej, den, nej. Har du sett Jag skulle den? inte kalla den filmen relevant. Nej, men har du sett den? Nej. Jag tycker den är skitbra. Ja. Och det är också så här, som jag lyssnar då, för det är det jag vill komma in på. att um, Han... Har ju, eh, det är för att jag, jag lyssnar ju, nu lyssnar jag väldigt sporadiskt på just Smodcast men Kevin Smith gör ju så sjukt många olika podcast han har ju som ett podcast imperium och mm. han är typ med i typ i stort sett alla podcaster också själv mm. men det är ju Smodcast som, som är en podcast som jag, jag tycker att definitivt om, om ni gillar Tom och Luddes podcast ge den en chans <laughs> eh, och han har ju en fördel med att han är, eh, allt som oftast superhög när han spelar in den också. Det är inte vi. Nej, det är vi Nej, inte. Jag tycker inte om att du promotar våra konkurrenter här. <laughs> Nej, jävla konkurrent. Nu, nu ska vi gå till nästa eller? Brev. Ja, jag, jag men hon hon, hon, hon är inte färdig än. Okej. Okay. Är hon inte. Men den, den tycker hon att vi ska se. Och det, det, det kan Fast vi göra någon fysen. gång tycker jag. Mm. Uh, uh, när, när hon skrev det här, det var... Det, det var för typ lite över en månad sen Så att hon kanske har kommit i kapp nu. För hon var bara på avsnitt 38 då. <här> Eller så slutade hon läsa. Eller lyssna. Ja, precis. Eh, eh, um, vad Men hon, hon, hon, hon vill tacka för en asrolig podd. Jag tycker att vi kan klappa åt lite själv på axeln här, Tommy. Ja, vi är faktiskt en asrolig podd. Hon skriver att hon kan börja askarva skithögt. Så folk, så folk tror att hon är dum helt dum i huvudet. Ja, då får hon bara säga, alltså jag lyssnar på Tommelodds podcast. Ja. Det vill jag ha, jag vill ha en app som kommunicerar med andra telefoner. Så okay. att man kan se vad den personen lyssnar på. Man ser vad personer runt omkring en lyssnar på. Ja just det, så, och om de ser extremt glada ut så vill man veta vad det är de lyssnar på i sina hörlurar. Ja. Ja, smart. Och då kan man ju såklart stänga av den funktionen om man vill lyssna på typ baby metal eller något och bara skäms ja. så är det. Tobias Frondelius har också skrivit på skickat meddelande till oss på Facebook. Nej. Han vill bara säga att han älskar oss. Ja. Och att han, han borde säga det oftare men han är lite dålig på sånt. Det är också. Han, han ler och skrattar när vi är hans lurar ända tills podden har rullat ut. Han tycker vi ska fortsätta med det vi gör också. För det behövs. Vi är viktiga Tommy. Vi betyder något. Ja. Vi, har en, vi, vi är mer inflytelserika än Kevin Smith just nu. Just är mer det. relevanta än Kevin Smith. Absolut, Johan <laughs> Eller i alla fall. <laughs> Johan Jungsberg. Han skri skriver Wee, wee, wee, wee Bra konsol Nej men vänta, vem Vad är det för karaktär för film? Wee, wee, det kommer komma sen ja. uh, Han har varit en trogen lyssnare Av podden sedan avsnitt ett Men aldrig lämnat en kommentar Först nu då Ja nu har han det. Uh, han tackar för att vi förgyllar hans fredagar på jobbet. Vi är based. I'm the bizd. Mm. I'm the bizd. Nu, I'm Tommy. I'm the -a -a -a Har du sett den Nu million? kommer det. Nu kommer det. Nu kommer det. Mm. Nej, jag har inte sett den videon. Är du beredd? Ja. Men seriöst, vad är grejen med Kjellabup? Har sett ett par filmer med denna man, men orkar verkligen inte med honom. De filmer jag sett med honom, det är ett det film jag sett med honom, så. Han tycker att... Så tycker jag. Han tycker att han alltid är skrikig, gapig och störande. What's the big deal? Skulle uppskatta om ni kunde tipsa mig om några filmer. And prove me wrong. PS tycker verkligen om hans skägg. Uh, uh, Nymphomaniac. Alltså han är inte speciellt bra i Nymphomaniac. Nej, alltså... Vad, vad grejen är med Buff... Alltså, det är väl inte så... Jag menar... Om vi tar en annan manlig crush vi har, Ryan Gosling. Ah. Han är otroligt, han har ju otroligt... Han har ju gång på gång visat sig så otroligt begåvad på Vita Duken, så att säga. Mm. Med de rollerna han har gjort. Jag menar, Kjelle Buff det är ju Transformers. Kristall, det alltså Alltså det... Är, men... Med tanke på... Jag skulle vilja säga så här, med tanke på all den skit vilket kan vara underhållande skit. Verkligen. Jag kan uppskatta Transformers en regnig söndag. Det, det är ingenting jag skäms för. Men det är ju det, det, är det vid sidan om. Och hans sätt att det han har gjort för att komma ifrån den här Transformers-stämpeln. Gå omkring med en påse på huvudet. Är genialt. På röda helt, mattan. Och sen helt sitta och, och träffa fans. Han är genial. Ah. Uh, Men så att... sen har vi ju de där. Jag tycker man ska kolla på Youtube-videorna. Elastic Heart och uh, Actual Cannibal Shia LaBeouf. Ja, precis. D där ser man ju hans briljans. Men även uh, Fury som kom förra året. Och, och, och det känns ju som att i och med Fury så kommer ju Kjellbuff kommer inte göra en Transformers till. Nej, nej, nej. Han, han vill inte vara eh, en nej. sån kändis. Han vill, vara, han vill vara en skådespelare nu. Ja. Han har pengar så han klarar sig. Ja. Nu vill han bara göra filmer som han vill göra för att han vill göra dem. För att de är en utmaning för hans craftsmanship liksom. Ja, exakt. Mm, nej, all respekt till Kjell. Ja, ja, ja. eh, åter över till dig Tommy. Och fortsätt med eh, brevhögen. Åter till studion. Ja. Hej där Lud och Tommy. Det här är alltså från Joel Fredriksson. Hej där Lud och Tommy. Tack för en alltid så bra podcast. Faktum är att ni är den enda podcasten som jag verkligen ser fram emot varje vecka. Och lyssnar på forsta, fortast möjligast nu för tiden. Nu till saken. Varje gång Ludde pratar om sin nuvarande jobbiga livssituation. Som ensamstående förälder. Så kan jag inte låta bli att komma att tänka på filmen Wolf Children. Äh, även om situationerna... Situationen i den filmen med allra största säkerhet inte stämmer in med din situation, Ludde, så finns det nog en hel del saker som alla kan relatera till i filmen, inte minst om man är förälder. Att jag kommer att tänka på den har förmodligen mest att göra med hur mycket filmen påverkade mig och hur mycket jag tycker om den. Det har blivit en av mina favoritfilmer i alla kategorier. Så jag lämnar den helt enkelt som ett tips till er båda om ni någonsin skulle känna för en fantastisk animefilm och om en familj som har det kämpigt. På tal om filmer, det var ett tag sedan ni flickchartade nu. Är det dags snart eller har ni gett upp på det? Slut. Nej, det har vi inte. Det har inte funnits tid. Nej. När vi, när, när vi bestämde oss för det här med, med att flickcharta, det var ju för att vi, vi kände att vi behövde ha någonting att fylla den här podcasten med. Ja, lite så faktiskt. Uh, um, men uh, vi, har, vi, vi har inte ens tid för mail tydligen. Nej, precis. <laughs> så, att, alltså, det, det, det finns ju där. Uh, uh, gör det. Ju. Har du sett Jag Wolf Children där? Nej, har du det Tommy? Jag har sett Wolf Children. Är den bra. Den är den är bra. Förstår du vad han syftar på då skulle ja. jag. Är det så pass att jag kanske skulle sitta och gråta om jag tittar på den här filmen då? Eller? Ja. Okej. Okay. Uh, speciellt om. Ja, alltså det, det finns ju den aspekten uh, att vara ensam med att fostra, uh, fostra två barn. Mm. som är ungefär i samma ålder som dina barn och mm. man får följa dem allt eftersom de växer upp uh, med mm. sin uh, mamma mm. uh, och sen handlar det mycket om att uh, handlar mycket om att släppa taget om sina barn mm. uh, och att barnen trots att de fostras under samma tak uh, kanske kommer dra åt olika håll mm. Uh, väldigt bra film, jag har en, själv inte som en av mina toppfilmer men jag förstår absolut hur man kan ha det som en av sina toppfilmer mm. uh, väldigt bra ritad och jag älskar att det kommer filmer som uh, Wolf Children och 5 centimeters per second och sådär, som liksom stå, så, det känns som att det finns ändå animationsstudios som är redo att ta över efter Studio G liksom efter att mm. de för det som Studio Ghibli har startat vidare på något vis mm. det är väldigt uh, fina uh, teckningar och väldigt fina animationer och en väldigt mysig film så mm. det tipsar tips till dig Wolf Children uh, den börjar med tidig. lag okej okay. uh, oh, jag var inte riktigt beredd på det där <laughs> det det skruvboll ja, verkligen ja. det är en tidlig är det där ja. sex med en hund vi spoilar inte för mycket nu. Det händer i början av filmen. ja. ja. Okej, anslaget är ett tidig Ja, precis. Sätt. Det är premissen. Ja. Fan. Nu, nu låter någonting här. Ja. Okej. Okay. Ja. Fortsätt. Ehh, det är slut på... Eller nej, vi har fler mejl. Ja. De här som vi har nu har inte organiserat. Nej. Så nu kan det hända att vi där och sen teckning från Daniel övertaga upp. Ja. Andreas Persson har en fråga. Jaha. Jag ska bara kolla här. Ja, här. Lyssnade på podden idag, lika bra som alltid. Nu har jag lyssnat ett tag men vet ej om ni redan har pratat om min fråga. Ni verkar ju li... <laughs> Ni verkar ju ligga med tjejer en hel del. <laughs> Och, och, det vara, och det skulle vara mycket intressant att höra om era bästa ligg. Vad var det som, var det som gjorde ligget så bra? Det är, det, det är inte det att vi ligger så mycket med tjejer, utan det är bara det att vi pratar om det mer än någon annan. Det var så mycket fel med den här känns det så. Oh, uh... Bästa Ligg Alltså han menar inte När han säger så här bästa Ligg Bästa enstaka Samlaget eller bästa personen Ja nej men alltså Gud Alltså Alltså det Nej alltså det här, det här jag, jag känner att podcasten Är inte det forum Som vi pratar Vi pratar Fan i mig om allt. I stort sett i den här podcasten. Men just att gå in på sånt där vet jag inte. Nej, alltså vi har ju en, en liten så här regel. Slash riktlinje. Att om oss själva kan vi säga vad fan som helst. Men ja. när det är någonting som blandar in andra. Då får man vara lite försiktig. Ja precis. Jag har ju tre stycken kandidater. Ja, men, Och alla de ja. tre vet. Att jag tycker att de är topp tre. Ja, alltså, Tror jag. Det, Nej kanske de inte alls vet. Det, det kan man ju säga. Alltså jag är ju väldigt. Jag, alltså, Har det varit extraordinärt bra, då, är det, då, då talar jag om det för personen i fråga. Det gör ja, man ju. Det gör man ju. Uh, och, så är det är, det det jag är det bra är på, men, uh. men däremot är jag så otroligt dålig på att och säga. Uh, När det är dåligt. Och, ja. Fast det, det, är det någonsin riktigt dåligt då? Det kan det vara. Eh. <clears throat> uh. Jag försöker, mm. jag försöker ja, ja, fast då Då har du väl med Ja, fast då har du med mig personen Än själva sexet jag tror jag, eller jag vet ja, inte. Om jo, man inte har någon connection Så är det eller, Jag vet inte, det är fan ett minfält det här Jag tror inte jag vill säga någonting Nej Jag vi, tror inte jag vill säga någonting Vi backar ja, vi, vi, Sakta Vi, vi backar vi är äh, ut härifrån. Han fortsätter ja. Själv minns jag en tjej jag låg med för tre år sedan när jag tänkte tillbaka så var hon nog allra... Oj, nu ringer det här mitt i podden. Det stänger vi av. Eller fan, Jag kanske skulle ha svarat och tagit mig ja, i podden. Det borde ha gjort. Eh, när jag tänker tillbaka var hon nog allra bäst i sängen alla gånger när vi låg. Men kan inte riktigt sätta ord på varför. Men kanske ni kan det med era bästa ligg. Ska jag svara i telefonen eller där? Gör det. Okej. Okay. Ja, ah, nu slutar det ringa. Fan... Eh, Ja, alltså. Jag kan ju säga att ett, ett ligg som var väldigt bra var ju för att hon var väldigt eh, ambitiös. Och hennes orgasmer var till två minuter långa. Mm. Det var kul. Det var roligt. Det var jätteroligt. Ja. Ja. ja. Ska vi fortsätta. Ja, det tycker jag. Okej. Okay. P.S. Tommy, jag följer dig på Twitter och såg bråket med bland annat Lady Damer. Blev också väldigt frustrerad som manlig feminist och tyckte hon betedde sig som ett barn. Stå på dig. Håller med till hundra procent om det du sa om feminismen idag i podden. Bra Tommy! Hon, hon, ja, hon var lite, lite barnslig. Hon inledde med att, att säga åt mig att köra upp diverse saker i röven. Det är... Och du bara, jag kan köra upp någonting i din röv. Ja, det, det, det hon, då, då skulle du ta hus i helvete. Mm. Ja, då skulle alla avfölja mig också tror jag. Mm. Men det hade varit så värt det? Mm. Nej, jag vill inte att hon ska köra upp saker i sin röv. Nej, men alltså jag lovar, jag, jag lovar det dig, en halvtimme senare då hade hon så här, typ skickat privatmeddelande och så här. du, ska vi, ska vi vilja träffas? <laughs> jag, jag skulle aldrig i livet... Nej. Uh, Daniel Andersson. <laughs> ja. Quid. Som har gjort uh, veckans fina avsnittspel. Ja. Hej Tom och Lute. Hoppas allt är bra med er. Lyssnade just på er senaste avsnitt. Bra skit som vanligt. Själv har, jag Själv har jag brukat prata med både telefonförsäljare och Jehovas vittnen. När det ringer telefonförsäljare till mig så brukar jag verka intresserad. Ja, ah, gammal loading meme. Sen ber de vänta lite och så bara lägger jag luren och ser hur länge de orkar vänta. Ofta sitter jag vid datorn och knapprar lite så de hör att jag är där. Rekordet är en säljare från Tele2 som väntade i 18 minuter. När det gäller Jehovas vittnen så brukar jag prata med dem om jag har tid. Ibland kan vi stå typ en timme och prata om livets stora frågor. Ännu Då skrattar honom det där. Jag, jag tycker har är rolig. <laughs> Ännu roligare blir det om man har läst på lite om Bibeln. Sen är, det ju bättre att de, sen är det ju bättre att de kommer till mig än någon annan som de kanske kan omvända. Ha det gött och tack för en bra podd. Tack Daniel. Gärna troll Daniel. Ja, Bra det kanske, som det kanske var jag som ringde från Tele2 där, för jag säljde ju för Tele2 en oh, gång i tiden. Tänk om det var det. Tänk om det var för för jag skulle fan aldrig vänta 18 minuter. <laughs> Nej, det skulle du inte göra. Så vid inte jag redan hade sålt min kvot och bara sen tänkte chill, fan, lite, lite rast. 18 ja. minuter rast. <laughs> ja, precis. Så chefen bara, vad håller du på med? Ja, men vad får jag vänta på, vänta på Daniel? <clears throat> nu kommer ett eh, mail från Sofia. Mm. Sofia har skickat ett mejl med titeln Privata frågor. Mm -hmm. Så vi kan inte ta upp dem i podden, för den här är en offentlig podd. Jaha, Nej, är det så på riktigt? Nej, det är inte så. Jag har inte ens läst det mejlet. Jag tror jag är okay. förberedd, eller? Ja, okay. Hej Tommy du där? Jag har fått lyssna på er podcast ett par gånger tack vare min sambo. Jag har blivit väldigt nyfiken över ditt öppna förhållande, Tommy. Det är därför jag skickade det här mejlet. Ah, ja. <laughs> Hoppas att du kan stilla min nyfikenhet. Hur går det till när du ska ligga med någon annan än din flickvän? Ses du och ditt ragg hos dig? Har du någonsin hänt att din flickvän har sett dig med någon annan eller tvärtom? Och blir ni inte svartsjuka båda två? Är inte du rädd att hon kommer hitta någon som älskar henne bättre än du? Kommer du göra slut om du blir kär i någon annan? Uh, innan du fortsätter med så kanske du besvara alla de här frågorna. Då, då. Mm. Uh, oftast ses jag hos uh, den jag skulle ligga med. Men det händer även att jag drar hit folk. Men jag har. Det är egentligen. Jag tror bara jag har dragit hit fyra stycken någonsin faktiskt. Dragit hit. <laughs> ja, vi det där. Bjudit hem. Ja. <laughs> det var fullständigt frivilligt. Jag inget dragande överhuvudtaget. Um, men ofta så är det jag som pyser iväg till någon. Har du någonsin hänt att min flicka har sett mig med någon annan? Alltså ha sex eller bara så här på stan? Din flicka har blivit bästis och bundes med att dina ligger. Ah, ja men fan. Hon är ju Facebook kompis med en av dem. Ja. Det är, ju, är inga problem. Uh, och blir ni inte svartsjuka båda två? Nej, vi blir inte svartsjuka. Och uh, jag vet inte. Alltså, ro, Rolig med dig det, det, det är att du kan störa dig på, på, på, din, på din flickvän. Du tycker att hon behöver liksom steppa på your game för du är oh. alltid så mycket snyggare än alla hennes dator. Nej, är inte snyggare men coolare. Okej, okay, coolare. Nej, så jävla coolare än alla. För jag har sett bilder på alla underliga med. Ja. Och de är fan inte coola Nej. De är lite töntiga, lite nördiga. Och ja. inte på det coola sättet. Som du. Ja. Så fan, det var typ två stycken som jag tyckte såg lite coola ut. Ja. Men resten är fan, nej, så fucking jävla tråkiga pretty boys. De är tråkiga. Hon har en ja. tråkig smak. Uh, är du undantaget som bekräftar regeln då? Eller vad är det du ja, ja, men jag, jag, jag ser fan inte tråkig ut i alla fall. Är, är du lite så här du, du, du är den här bad boyen. Ja, jag är du, henne, du är hennes Jacks Teller. Ja. Äh, men vad fan, de jag ligger med är ju inte tråkiga. De är ju fullt, per, såhär, de har ju personligheter. Ah, ja. uh, <laughs> är du inte rädd för att hon kommer hitta någon som älskar henne bättre än du? Uh, alltså, <laughs> lycka till liksom. Vad fan? <laughs> jag vet att jag är bäst. Men, uh, och, Alltså, om hon hittar någon som hon blir madly in love with, och jag, eller om jag hittar någon som jag blir madly in love with, och den personen inte är okej okay med att dela oss med någon annan. Då får man ju göra ett val. Mm. Hittills så liksom jag, har vi ju inte hittat någon som skulle få mig att lämna henne. Eller henne att lämna mig. Utan... Jag har en följdfråga på det här. Ja? Jag är osäker på, jag vet inte, jag kan, vi kanske har tagit upp det i podden. Men jag, måste, jag, jag, jag, jag frågar dig ändå nu Tommy. Ja? Vi ponerar att du tar slut på det, och Gabriella. Ja? Och du träffar någon annan. Och denna Anna, andra, det nya flickvän så att säga, ja. hon tycker att det här med öppna förhållanden, det är faktet, liksom. Ja. Hur kommer du fixa det? Det är lugnt. Okej. Okay. Det räknar jag med. Jag räknar med att nästa förhållande, speciellt början av det, kommer inte vara öppet. Speciellt början av det? Men målet är att det ska bli öppet sen. Ja, han ska bearbeta det. Men men alltså är den du, du, du har ju skaffat dig en livsstil som liksom är ja, du, du är ruined for life. Ja, det är möjligt. Ja. Jag, känner, jag känner alltså att problemet är väl om, om hur den personen ska kunna lita på mig. Ja. Om den vet att jag har så här asfett ja, Nej, men det, det är skillnad att bli samma med någon som har tidigare levt sitt uppförhållande eller bli samma som någon som är notrogen jävel. Ja, jävla... för otrogen har ju faktiskt aldrig varit. Nej. Inte ens närheten. Nej. Nej. Mm. Uh, Ludde, är, mm. det såna, är, det, är det här sådana frågor som ni brukar diskutera när ingen lyssnar? Eller är de bara väldigt tjejiga? Nej, jag har väl frågat ut dig typ allt. När det ja. gäller ditt öppna förhållande. Ja, och alltså, vi har ju pratat om exakt de här sakerna. Ja, det har vi ju. Uh, och det är ju som... Du, vi vet inte, alltså det, det är svårt att veta, alltså, Nej, varken hon eller jag. Jag hade ju jag hade jättesvårt, som, som många lyssnare minns, eh, över det här till en början. Mm. Men jag, har ju liksom, jag vet ju annat också än vad lyssnarna vet. Och så där. Nej, ja, du fan. vet lite så här bakgrundsskälen. Ja, precis. Att, att det också. inte bara är någonting som vi gjorde för att vi tröttnade på varandra. sådär. Uh, tack för en rolig podcast Den får min pojkvän att skratta högt varje gång Och detta är det bästa ljudet jag vet Åh, oh, oh. vi gör så att De har bättre sex <laughs> Okej okay. Ja okay. De lyssnar på det här medan de knullar Eller blir de kåt när han skrattar nej, nej, men alltså, en glad pojkvän och lycklig pojkvän Det är klart att han presterar bättre i sängen Än om ja, han det skulle är vara sur och bitter ja. uh, Dessutom tycker jag att ni är Väldigt lärorika på vissa sätt Mm -hmm. Winky Smiley ja, men du ser, vi gör att de får bättre sex För hon bara, kan inte du göra det här som Tom och Ludde Pratar om, kan inte du testa det på mig Ja, det är ju perfekt nu, nu har vi pratat mm. om uh, Positioner i ja, ja, ja, podden ja. då, då Nu kommer ja. de e prova det här, Alla alltså, fyra varianter av uh, missionären Den här helgen kommer de köra missionären Hela helgen Ja, the, the four stages liksom till, till, för, full, för att fullända den liksom ja. ja, jag tror Att jag har uh, Dragit alla mejl nu mm. Men vad bra. Nu är podden slut. Det är den. Det blev det blir blev Mailpod. Det blev ju det. Jag är helt okej med det. Gör med. Oscarsgalan. <laughs> ja. Birdman ja, var den bästa film. Ja, jag vet. Jag har inte sett den än. Äh, I'm Birdman. Ah! <laughs> ja, ja, precis. Vi nämner det kort. Oskarskalan har varit. Det borde man ha pratat om. Men det gör inte vi. Nej. Är, är det något mer viktigt som har hänt? Vi har inte fått ett enda mail från Edward Norton. så. Nej. Då blir det inget. Nej, precis. Ah, ja, men kort. Han, han är väl på gång tillbaka nu i alla fall. Det känns ju bra. Jag har saknat ah, ja. honom. Ah, ja. uh, men uh, avsnitt 55 av Tom och Luddys podcast är slut. Uh, vi tackar så hjärtligt uh, för alla fina uh, ord och sånt från lyssnarna som förgyllde det här avsnittet. Absolut. Mm, så ses vi och hörs nästa vecka. Hej, hej!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 <laughs> Parenthetical. <laughs> uh <laughs> shit, motherfucker, <laughs> ass tits, cunt cock, motherfucker shit, ass tits, motherfucker shit. Come on. Pickety puck, pickety-fuck, pickety-pack, pickety-fuck, fuck, fuck.